El hamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahu Janallahu falenderojm, do vetë për ti ndihmën e falë kërkojm. Ne salaudat dhe bekimet e Allahu qofshë mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam bi familjes tim dhe shokët dhe të gjithë ata që ndihen këtu rrugë drejtimin e fund të kësaj bote. Të ndërro Allahsër dhe motra po takohemi sot në ligjëratën e parë pas pushimit që e kemi pas edhe ndërprirës për shkak të muajt Ramazan dhe që nga sot filloj me njëratat e zakonëshme ditin e shtune. Kemi drejtuar para Ramazanit një seri tësine kemi ndërprirës për shkak të disa temeve të Ramazanit. Dhe seria që kemi qinë duke të tu ka qenë ndërlidhën me shemë, bujt, kuranur. Dhe në lidhën me këtë temë kemi marë dy shemboj kërësor, shembojnë jetës e kësaj bote në Koran dhe shembojnë e gjennetit. Dhe rrëdhë këtë dy shembojnë misil një dhe me atë që është përmenë në ajetë e Koranit. Pasë të kemi kaluar të këdisa tema që kanë bëjmë e ndryshimin e të cilat nuk e kemi këndu si seri në vete pasë një loj pregaditje e shkur dhe shpejt një dhe me Ramazanit. Andaj, duke pas për asysh, se ato kanë qenë të nëridënë më Ramazan, ne po e rikëthejmë i prapë sëri si kemi filuar me të, e që kapi me shembojt e Koranit. Dhe sot, me lene Allah Gjellevala, do të filojmë u thimin në njohjen dhe zbulimin e kuptimive të rinësishme që dalin nga disa shembojt që flasin për një temë sonë të mund tjetë më tjepër si lejhyrje dhe preznimi përgjithshme edhe përse e ka disa detale e pastaj në gjitha legjeratën të ardhën dhe shpaloset detale të reja që kanë me këtë me këtë temë Në sunë e lbekara nga e të dyqën e gjerët e ni e në vijim Zotë Gjelle Huala përmen disa shambuj Mirëpërtaju po ta shohim bujan të, të ndëlidur me të njëjtën temë. Për shkak se është një më rëndësishme, dhe duhet për shkak se duhet të çaosje drejt përballësoj temën, dhe për shkak se është shumë e ndërlidhur me besimin në Allah xhallahu ala këtë temë, Zoti xhallahu ala i kushton kësaj teme më shumë se një shembull. Dhe temat që ju kushtohet në Kur'an më shumë se një shembullën t'ralla. Zakonisht temat që kanë me besimin në Allah xhallahu ala, kanë më shumë se një shembull. Mi posham tema të tjera zakonisht mjaftohet me një me një shembull apo. Ndër temat që po flasim për të sotë është tema e cila, domthonjë Zoti xhallahu ala i ka kushtuar më tepër se një shembull. Për çfarë teme bëhet fjalë? Fjala është për dhënjen në rrugën Allah Gjellewala Gjellewala. e Allah xhallahu ala. Cili u jap? E çfarë t'jap? dhe të shpenzan, e qëfar të shpenzan, këra është ta share që do të rejtojtë, inshallah, që nga sonë të nëvijem. Në jetin 206-ëni, Allah Gjallë e Walla thëtë, mëthëllu lëdhine ju në fikun emmalëm fi sëbili lëhi, ke mëthëli habbëtin, ambetet sëbë asë nabil, fi kulli sëmbulletin mi e të habbë, vëllahu ju daifu limen jësha, vëllahu wasi unë alim. Allah Gjallë e Walla thëtë, Shembul, shembul i atyre, të cilët shpenzojnë nga pasurija atyre në rrugën e Zotit, është sikur se shembul i një kokrë, nga e cilat dalin shtatë kalin, dhe gjdo kali ka mi e tu habbe, ka një qinë kokrë, e Allahu ja shumë fishon kuj të dojë, nga sa Allah Gjallewala është bëmirës i madhë dhe është i gjithdishëm. Kjo shambull i parë, pas ta i vazhdojnë edhe dy shambull të tjerë me të njëjtën temë, mirë po, me disa qasje tjera. Filëmishtë të ndërruzëzër tema e dhenjës dhe shpenzimit në rrugun Allah Gjallewala, është ngushtë e ndëlidur Kurani me besimin Allah xhallahu ala. Është ngushtë e ndëlidhur me ditën e gjykimit. Prandaj kur një temë ndëlidhet me tema më dhore, jap të kuptohet se edhe ai është më dhore. Ku një temë në Kur'an ndëlidhet me tema të rëndësishme, jap të kuptohet se edhe ajo është tema e rëndësishme. Andaj ka temë më temat e rëndësishme se tema të besimit, nuk ka se tema që kambe me allonjë në uale, tema që kambe me ditë në kjamit nuk ka. Andaj edhe tema e shpenzimit dhe dhenjës me kuptimet e saj, është endelidhën me këtu temat më dha. Për të në dhenë, si njallë të qartë, se Kurani i kur kërstën dhe menet posaq me kësoj teme, edhe në aspektin e motivimit dhe në kurajimit, edhe në aspektin e kategorime ku i duhet dhenë, edhe në kuptimin e shpenzimit, edhe sasisë të shpenzimit, edhe mënyrëve të shpenzimit e këto më radhata. Ajetet e shpenzimit dhe vëdhënjes kanë ardhur në një varg ajetësh që kanë të bëjnë me dy tema madhore. Për këtyrajeteve Allahu xhalleu ala sille Shemblën e Ibrahimit a.s. I cili kërkojnë nga Allahu Gjellewale që ti të, të regonë se si njallë Allahu të vdekurit. Në tema që ka të bëjmë e rinjalljën, temë madhore. Dhe, dhe pasë saj, përmenë Allahu Gjellewale temën ati që kalaj pra një fshati vëndbanimi dhe u pëtë si njallë Allahu këta. Fë amatëhu Allahummi e te amin dhe Allahu e bërë me vdek një që vitë pastaj enxhallallahu xhallahu wala. Do më thon i ka parapri shëmbullit ton tema që ka të bëjë me ringjalljen me botën tjetër. Ndërso para kësaj tema Zoti xhallahu wala përmend ajetën ndërto ajetën më i madh ajetul kursija, pastaj Allah xhallahu para kësaj thot men zen lladhi yqridu llahi qardan hasana. Vonçin fillim të Kur'anit përme një realitet interesantë që mëst kështë e meqin ajet i Koranit nuk shimpozit asë nuk guzu me menu se kështu mund me ndodhe që ka përën mirë po në kebë këtërit kush, Korani Allahu thot, kush i jep Allahu të hua barq e Allahu të jakëtën ati shumë fesh do të thot, kjo mënyr e tëajtimi të ajetëve të ndërru dhe zër duke u shërbyr me tematikat përa prakja është një mënyrë efikase për të medituë dhe për të kuptu drejtë ajetët që ti dënë me, me i kuptu drejtë. Nga se nuk ka në kuran azje e rastësishme, nuk ka rasku ajetë në këtsur e rastësisht, e asku ajetë pas të ajetët nuk ka rastësisht. Gjdo gjë e ka një urësi dhe një kuptim dhe një shpegjim të vetin. Pra ndaj, kër Allah u gjerë leovala të ndërru dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe e silë pas tematikave që kanë bëjmerë rinjalljen, në jabën e më kuptu gjëratë shumëta. Njën nga ato është se investimi më i madhë pas besimet në Allahon dhe më shpërzdënës pas besimet në Allahon është ta kuptën ditë këtë tim. Dhe më thonë, për juve, pas besimet në Allahon, nuk ka tim më shpërzdënëse se dhëtë do t'ja dilni si duhet ditë në gjukimit sësa tema që ka të bëjnë me shpenzimin, me dhënjen e me të tira që ka me këtë, me ka tem. Në kodrë të kësaj, të apërmendit edhe një dobi të rëndësërme që nuk ka të bëjnë me temen mirë po ndëllitë me te, pikështë të kjo udhkryqë i rinjales dhe dhënjes. Disa djetarë e kanë bëjnë një meditim interesantë që në kanë dihmuar me ushërbim e te Dhe më pas ti pruin më të vërtetë interesante kur bie fjala për meditimin e ajeteve kuranore. E kam përmendë disa vënd në Ramazan kët meditim, mirpo pa, pa përmendë këtu, për mendimin me do bin që po flasim. Fjala është për hulumtimin apo studimin e fjalës njerin Kur'an. Ngase temat më të trajtuara dhe më të transmetuara Kur'an janë tema që kanë bënë me Allahun dhe tema që kanë bëjme me njeriun, s'ka tjetër nga se këtu dy janë temat me madhore kët tjera i shërbin këtu dy temave, ose i shërbin besimit në Allahun, ose i shërbin njeriut ndaj, fjala insan, Kur'an është përmenë shumësure dhe djetarë ka ndash me e studiu këtë shprejje ku është përmenë, qëfar kontekstë është përmenë, me që kanë dhe lidhët për në mujtë me nëzirë dobi që kanë të bëjmë e këshprej e dhe me tema që kanë të bëjmë e te. Dhe kanonë për fundim se fjalla insan është për menë mësë shumëti ndysura në kuram. Mirë po pas një loj a, përzidhja ose pë, pas një loj në monë në krahasimi, Munthimsa është përmend më shumë ti në njëën pejtune, edhe pse numerikisht është përmend njëjtë të dyat. Mi po njëra është shumë më e gjatë e tjetra është shumë më e shkurtë. Prandaj nëse është përmend njëjtë të dyat, e njëra është shumë më e gjatë e tjetra shumë më e shkurtë, bie se më shumë është përmend tishurtën nga sa shikohet aspekti përqindjes pas ta. E që i bie se më së shpeshti fjala Insat është përmendur në surën El Qiyamah 6 herë edhe në surrën El Isra. Pa surrën El Isra është dhëtë her me më dhe surrën El Kiyama. Pra nda i bje se është për menë, mësë shpeshtë në surrën El Kiyama. Dhe që nga filimi, dirinë fund, surrën El Kiyama trajtan, tema që kanë bëjmë me rinxaljen, lëgari dhenjen, me pa land në të bot, në heret, shpërblimet, e kështë të më radhën. Dhe djetarë kanë doshë me hullumtu këtë, me shikuse që fali d Logjikisht, ensa është dashur problemi më i fundi i surës Bakara. Është më e gjata, më e madhja. Mirpo, më u përmend njeriu, shprehja më e rëndësishme, mbas fjalës Allah në Kur'an, në surën ngasur më të shkurtë është provokative, nuk mund të kalu bashkë ashtu atë. Andaj kan thënë se Allahu xhallahu ala me kët natë që vëmëndin për një realitet të rëndësishëm që duhet jemi të vetëdij të vetëdijshëm ajo është se Njeri ju ka brend nga të shumë të në këtë dunja, ka të lashe, që jep mundin dhe investan, shikoja e këtë, jep mundin dhe investan me izgjith problemet, me bozidhje, me izgjith problemet e ti, me adal, balavëgjot me problem, caktuar, investan. Për shambu, së mundja është problem, është brend, po njeri ju nuk pyt për qmimin e ilacit, pyt a ka ilac, a ka shërim nëse njerën e ka plan përshamu në një dëshpremit saktuar jahum disponimin, jahum lëmë të rinë nuk pëjtë përqmim, a është e mështë përqmim o pagu dhe të të të të të njeri është i gatshëm që përbreng edhe telasht e këso i botë e qëfar me bo me shpenzu që ka e këtë lidhash kukra me dalë me shpenzu dhe me investu e Allah o dëndë në thëtë me këtë se breng me e ma dhe për ty o njeri a shpenzant ti për kët breng, do të investon për kët breng, so in the stand dhe shpenzon për brengat e thet dunjas, të sas edhe nëse në nuk kalojnë, shkon jeta. Jo apo? Jo apo. Prandaj këtu është goditja e vëdismit. Tha njeriu, "Kë ka andaj Allahu Jalla Wala, ajet e shpenzimit dhe ajet e dhënjes dhe ajet e e e e e, e lëmuşës me gjitha kuptimet e saj, dhënjes i ka përmenë pikresht pas ajetëve që flasim për një gjaldhjën. Prandaj, nëse bëjmë një lidhje mes kësaj rjedhje ose kësaj rjedhje, për të më thonë, kësaj rjedhje të këtë e temave, me fjallën insansur në kjame, nga delë përfundimi se. Ti o njëri nuk i galje më të madhe sa ditë e gjykimit. Ditë e gjykimit, ti nuk i me, nuk i mundësi me e ljargu brengën me asgjë, ma dje dhe me investimet madhë, mirë po, në qovësën këtë dënja pagun për brengë atasaj bote, shpenzimi në rrugën Allah Gjellewarë është rrugëdolja me Amirë. Kjo është lidhje më rrkullushme mes ajeteve shambullit edhe asaj që ka launa e të regë vëmendin dhe vrejten në sunë el Qiyama dhe shpreja el Insan në këtë në këtë sura. Përndaj, lidhje e ajeteve të shpenzimit dhe dhenjes me rinjallin është shumë e qartë, e logikshme dhe shumë e natyshme. Ndërsa gjithashtu të dhe, Allah u gjelewale para kësoj pregadit besimtarim për të kuptu drejt këtë temë. Shukaj kujdes në Allahut që ti me i kuptu drejt gjërat. I paraprin shtjelimit të temës me parathënje interesante. Don me folë për temën e shpenzimit para kësaj, me dhjetë rajtë e thatë mendhen ledhi ju kridullah kush për jepë, Allah o të hua të motivan, të josh, të pregadit që ti tua e ku jem këtë tema prapone, po du me kënë kjo unë duat të jem kjo, ku jem këtë tema pasësaj, Allah o gjalloha e thatë pasaj ja ju halin e amenu o ju që keni besuar shpenzoni nga ju që kemi dhenju mi ma rëzëknakum, mi në kambli para se t'ju vje ju një ditë s'ka anë të tre Skomi si, skondrim me sim. Shikat pregadit, pregadit, pastaj mathalul ladhina yunfiquna wa lahum. Shembullat të që japin dhe shpenzojnë nga pasuria tëre, si Andaj, e tyre, është sikurse ky shembull. Prandaj, shikoj këtë renditje dhe këtë lidhje interesante që edhe me të vetdisu, por edhe me të pregadit, që thjesht i gatshume të kuptoj temën që Allahu do t'i lë të përta në vijën e jetëve me shembuj të ndryshëm që ne do të lajmë Ane kjo është, me të vërtet, ë, interesant dhe mahnit se që e bën besimtarin më uknach në shtjellimin dhe në meditimin e këtyre aj ajete. Auto. Pastaj, një kuptimi për gjithë shumë i këti ajeti, këti shemrët, parës e dalë me analizën e këti ajeti. Të ndërë ulazërë. Allah u gjellohona në këtë kë, ajet, këtë shemrët parë, kjo shemrët parë, viju në dy, ose tre shemrët të të të të të të të të të të të të të të të të të të këtë shamblë të parë, Allah dhe të me thalu ledhina, jun fikune emualahum. Shamblë dhe atyre që e shpenzojnë pasurin, në rrugën Allahut, është sikur shamblë një habbe i kokra. Këtu ka pas diskutim të këdjetarët se ashtë shamblë i selur për të kuptu dhënsin, apo të dhënërën. A i shamblë i kokrës që shtonë, ku ti ta kanë? a njeri u që pëjab, a fryti të dhërnjës e ti që ka me e kur, jemi në këjama. Të kemun, kjo është debat ma shumë uh, i ta ka në natyrës të fësiret, nuk është të i me jona, mirë, por nuk prishpun nukon të dyjat. Allahu Gjallewala në thonë se shamblë dhe ti që jab, edhe shamblë e asoj që e jab. A i kumë tut? Shamblë dhe ti që jab, edhe shamblë e asoj që e jab, jab, jab, është siku se shamblë i dhe farës që e mbil aj që e mbil farën të nërgozër para se me mbil farën që farë ban përzid që farë do loj farë apo përzid një farë të shëndush që shpresan me konfrit dhënse ja, e dyta do me thonë para se me u të farën e përzid farën e mirë pas taj pasë që e përzidhë forën e mirë, qëfar përzidhë? Vendin e përshtatë shumë ku ka me mirë, nuk e gjunë ku të koftë, e përzidhë token e duhur, e dyta, e treta, pasë që ka përzidhë forën dhe ka përzidhë kë, vendin, qëfar bënë? Mundot me e mbilë mirë, nuk e lenë mi tokë, e din që nuk milë, nëse duket mi tokë nuk milët, e fshehë në thezirë në tokës, e mbulanë, edhe pëse nuk shijet në kotë saktuar, nuk prish punë. Nga se e dhinë se kështu do këtë produkti, fyrit i kështu delë, nëse e më shef, jonë qëfë se e lenë, mbi tokë avton. Pas taj, qëfarë bënë, e ujitë, kujdeset për ta, anë të i kështu të shemblë, edhe ati qemë. Allah o donë që me na vizualizu me pa mesyët e zamrës, atë që e shemë e shumë e shumë e ballit. Ti mesyët e ballit, e sheni që çdo njerë që ka një farë e përzihet farën më të mirë, tokën më të mirë, e mbjell thellë në tokë, e ujit, kujdes, apo e sheh me sytë e ballit si është kjo procedura, si bëhet ky proces? Atëra shikojnë edhe me sytë e zemrës procesin e dhënjes. Është sikur se farë që e hudh, ai din ku po e hudh, ai e ka bulumir, ai kujdes për të e kthyer mërat. Përëndaj, Allah gjeleonë përmen e përmenë shambullin, e dhënjë së duhur, që është në rrugë të Allahut, e se dhe japë fritët e duhurra, në japë si kërë shambullin e kujtë, e ati që e mbjellë farën. Përëndaj të ndërozët. Këtu duham më më thonë një regull, e më më gju pas e më të utje, për më kuptu drejtëse. Pas këti, si pas ti shambullin kërënur, koncepti i dhënjës në islam, Nuk ko të bëj me emocion, për shambull për më dhimët jetë. Sko të bëj me emocion, këma spari. Emocionin është ansor, nuk ko të bëj kjo me qef. Për shambull, uh, vje, aj që do me mjëllë farën, hëllë kësha pas qef që tu në bërë me mjëllë, nuk banë, se këtu s'ka dhej, sërkë me qef, du të në gjithë venin ku duhet. Nuk është dëmohon me emocione, nuk me dhe mëshmëri, nuk është me latë, nuk është me dëshirë, është me qka, është me dhije. Ajë që mbjëdhë farën, a është i dishëm apo i padishëm? është i dishëm, pra ndaj koncepti dhe njësë, fillim e shndërlidhët me diturin dhe dhijen dhe kuptimin e drejtë dhe njësë, e pastaj shocërohat në këtë proces e dhe, dhimëshmëria, emocioni, rahmeti, falja, e kështë më radhëtë. Por i me konë esenciale, për shumë, më këpëmëdhime dhimëshmëria, nga se ka mundësi me rrëndeshme editorinë. Dhe këtë këna me asu detalisht në pikat vjuse për me kuptu se si duhet me kuptu dhenjen. Andaj Allah Gjellewala e silë këtë shumë, për të në e pasëshuru, për të në e vizualizu, me për mirë vizualet, dukshme, së si zhvillohet procesi i dhënjes së mirë fill. Asoja që është produktive, asaj që jep fryte. Sikur që ky që mbjell farën, prit frytet në këtë mënyrë, edhe ti prit fryte në qoftë se si mbjell farën në këtë në këtë në këtë mënyrë aftë. Prandaj, kjo është procesi. Dhe pastaj Allahu thot se ky proces, nëse është i kryer si duhet, atëra nuk bëhet fjarë për shpërblim si kurse zakonisht e ledzën Kuran por kësa i radhe bëhet për shumëfishim të shpërblimit kjo është ajo pjesa endë dhe më joshësë dhe më interesant e këti shemëllë që të për te, Allah, të të fjasim për te inshallah ton të zhbeton muslimin e sahihun e ti se një njëri ka artë e këpigamberi sallallahu aleyhi wa sallam e ka pas një deve të pregaditur nësë ka qimë deve lëshuar e pregaditur, i është të në devës që e ka pasë litarin, po jo gjithë litarin, ka pasë frejt, do në komplet e pregaditur, mirë për dhëthim, ka qenë. Nën ka qenë, shumë ma shumë, shumë seve që me do një devë. Ka thënja, rësullë Allah, kjo devë është fise bilila, me rë, për dhëre fise bilila. A tërë, thë pejgamberi, sallallahu aleyhu sallem, le kja biha jehu me në këjëmeti ti për këtë din e gjykimit kemi kjim i pas 700 devet pregadit njësit kërëse kja, 700 kemi i marë e kja është e që të Allah Gjellewala apo mën, e, 7 kalin gjdo kalin gjdo kalin qëka qëfarë? 100 mën, 100, 100 kokra e kjo nuk është fundi Allahu ju jo daifu li men jesha e Allahu ja shumë fëshojnë ati që Allahu Gjellewala dëna e kja nuk është fundi Këto poflitet për shpenzimin, dhe më onë me shpenzu, me dhenë, dhenje e caktuar. Kë dhenje, kur përmenet dhenje në Kur'an, me dhenë, shpenzimi i caktuar, kur përmenë në Kur'an, i ka dy kuptimet të ndëruzërë. Kuptim të përgjithshëm dhe kuptim të përvecshëm, me të kufizuar. Që është kuptimi i përgjithshëm? Kuptimi i përgjithshëm është gjidolloj dhenje, dhenje e dijes dhënia përvojës, shpenzimi dhe investimi i autoritetit. Kjo autoritet e investon minimun e dikujt apo aspekti fizik, pasunia e këtij qyteti. Kjo është dhënia e përgjithshme. Dhënia e përgjithshme është dhënia e pasurisë. Nga ajo që Allah ka furnizuar me dhën, me jap në rrugt e Allah xhallahu ala. Kjo është ajo që Zoti flet për ta në këtë shembull. Andaj në këtë shembull të në vëzer Edhe pse dhënia në kët ajat i përshtatet më tepër aspektit material, mi po nuk mund ta kufizojmë në kët aspekt. Por ka të bëjë me çdo lloj dhënie që ka dobi tjetër prej saj. Duke kth Allahu Janalola pastaj e shumfishon edhe në aspektin e llojit që e ke dhën, por edhe në shpërlimin e fituar. Nëse dëshirojmë me i përzidh disa për shprejhive në ajatë që ka në ardhë, me i analizu për në kuptu më dhe të jetin, atër kësham i përzidh 3 ose 4 shprejhja. Shprejhja panë këtë ajtë ka orë junë fikun, e ledhine, me thëllu ledhine, junë fikun, shemblë e atyre që, junë fikun. Na përkymë si shpenzim, dhenje, mirë po në gjënë rabe, dhenja ka disa shprejhja e ka përzidhë Allah o fjallin ju në fikun, infak qarë kuptimi ka infak kuptimi gjuhësor në ndihmon shumë në kuptimi në dhejtë a jetet rrënja këso fjallë në feka në gjënë arabi ka dhëso kuptime po në duhen dy për të të në matër nësishme kjo shprehje në gjënë arabi vje me kuptimin e të retjes kurisht ka të retet humbë apë vdesë interesant, humb dhe vdes dhe gjithë është të ka kuptimin e i thot e, nefë ka nefë ka suk go, tregu kur ka, kur ka, dhe më thonë qarkullim të madhë një treg qarkullim i madhë dhe fitim i madhë i thot me këshme ju në fikun dhe kur ka rritje të madhe të pasakash me të diqka vetë përdo rikë këshprej jetën Në shikota është e ki dionët kunërta, tretje dhe vdekje, në të nëtë e ki fitim dhe zhvillim dhe rritje. Cëllat është nga këtu? Të dy jetëm. Të dy jetëm. Nëse kemi pak koncentrim, mi botë disa lidhje, ka me kuptu shumë mirë këtë shpreja, që është përmenë këtë aja që nuk është e, e rasesh maptëm. Të ndërru në zërë. Tretje dhe vdekje për balë, apo karë shikujtë kërshin rritjes, zhvillimit, qarkullimit dhe fitimit të malë. A ka këndërshtim? Jo, atë. Pse? Dhenja në esenës është tretje. Kote japë një sen, së është më? Ajo pjesë ka vdekë për ty. Në esenës. Dhe qasja e dhenjës nga këtë kënd, i pengën shumë njerëz me qimë nga ta që janë. Allahu gjë dallë e kapurur të shpërgja por ku po përmen për njerëzve se Allahu e den kët on njerëzore e den Allahu kët mirëpo mirëpo kur intervenon besimi s'ka kuptim kjo arsye më do të thonë kjo arsye mbetet e arsyeshmë dhe e pranueshme në fazën e parë kur nuk ka çka e tret kët kuptim Po është dekje, është tretje, është humbje, është e vërtit. Mirë po, Allah po i ashtëtojnë një kuptim shtojcë që pasaj i apë kuptim tjetër kësaj që shumit se njerës e kuptojnë si, humbje dhe tretje, aja është rritje dhe zhvillimë. Andaj, tërgomni bi bazën e cilës shkollë, bi bazën e cilët kuptim, kur t'japsh e ke rritë, s'ka kështu, i kje dhët e rrë, i jep tëre, shtatë bonë, Me gjdo logik, me gjdo matematika, është normal në kje punë. Andaj në bashkë të këti kalkulimi, njerëzit kanë arsuje më së në donë. Njerëzit kanë arsuje më së në donë. Dhe për mos me ignoru këtë arsujet njerëza, Allahua ka përmen fjall in fact. E di që ju e shkon menja këto. Mirë po, këtë kalkulim është njerëzor i logik shumë në kuptimi kur nuk ka përzire me besimin më menjë kërpërzit imani apo ishtuë të kuptimi tjetër se kjo nuk është më tretjë por kjo është investim dhe rritje nuk mund është me kuptu këtë rritje pos si kurse e ke kuptu besimin e lo në gjellë gjellohet e ledhine ju minune bilgajb u mima rëzak naho më më fikun si i ka lirë lo në gjellohet të djetët ata që kanë besu në të padokshë, më të shëftën, apo këta janë që jepin këta nga se sikur që e kam kuptu gajbin e kam besu, nuk din me ta smegu se kam prekë, se kam pata ama ta e din së është kështu me bindje sikur se me e po e që ashtu njëtë e këta jepin dhe janë të bindë nëse Allah, koma e a shënfishu edhe pse qysh, zdi me të kalzu të jepën kjo lejnë fak kjo është kuptimi pari kësaj e dyta me ndërlidhë mes vdekis dhe rinjales dhe zhvillimit të nërëllëzër Allah u Gjellewala para këturejtëve që ka thamë po flet si përëtër të Allah këtë tim para kësaj tim timin e rinjales apo në dy shembëjt subhanë Allah në të dy shembëjt rinjales ndërlidhët me fuqinë Allah Gjellewala Ibrahimi e lëson erin i kejfe tuhjil meuta o zëtë më të rego si njallë të zekurit e vënë më tuë min aso beson kane bëna gjithë sësi vënë ekel në jetë me inë në kalbi mirë po që të në qëtësot më pushon në komplet zemra e Allah kërja shfaqë rinjallën zbashku me këtë rinjallën qëka u shfaqë fuqia Allah gjëllëvala fuqia Allah gjëllëvala pse? nga se e shpërndohë në katër antë dhe Allah gjëllëvala e bashkoj kush e i gjithë fuqishme. Gjithashtë dhe a i dyjti e u kelledi i merre ala karjetin, a i që i kale pranet i vetë banimi, dhe e pad, bëshatisur, si e njëllë Allahu këtë, si rikëthin këta prapë këtu, si këtë, ju në pikëdushimi, pa dhe kjo do dhe me e pa, po, fuqinë Allahu gjallet gjelalu a përë, dhe me thonë, fe ematehu Allah, Allahu, jo që ta, e njëllë ata, këta e përri me vdikë, që në ty këmë e të ka të që fërë për e këtë puna për tëmë, në ty të vdësë edhe në gjallë dhe tëmë. Në të të të rinjallëje, vdëkje, fuqij, jepo, rinjallëje, vdëkje njërë, pastaj, fuqijë Allah Gjellë dhe varë. Andaj kuptimi i drejtë, i kësoj fjole, i në faktë që kanë këta jetë, mes vdëkjes, edhe zhvillimit, e qëtë në pa fuqin e Allahu Gj Aj që ka mundësi, një gjithë të cunguar e të munguar, me bë të shtuar, veqë Allah o gjellë u ala. Një sen që vdes, e bënë me unë gjallë, madje, shumë fisht ma tjepër, veqë Allah o është aj që e bënë këtë puna. Ska të të rikush që e bënë këtë puna. Pra ndaj, o ti që po jepë, ne amër dhudë dhe gjellë gjellë u ala ta. Sikur që ke besu në Allah o gjellë u ala, pal kundë shumë, paluhat shumë, Ja në rrugën e tij palkosh me paluhatshëm. Nga sa sikur që jëi bindur se ai nga vdekja e sill jetën, di se edhe ai nga vënia që është mungesia e sill shtimin atë. Lidhja e mrekullueshme mes paqimit edhe shtimit, mes vdekjes edhe jetës, apo mes tretjes, humbjes dhe shtimit dhe zhvillimit dhe rritjes pastë çarrimi nëse njeriu nuk bindet dhe prap hamendet e atëra pasojn pasojnë, pasojnë sanksionet apo Allahu jelleu ala të ndrohëzë at çort e kasu nuk ka çështje nuk i ka lën arsyje kopracit për kopraci kërkon apo absolutisht nuk i ka lën arsyje ndëstrëngurit firmosno skor syje as kujt dhe pas tisqarimi ta duhet vazh kaq të qort të, të ndëlidhur me besimin e Allahu xhallahu ala të ndëlidhur me vdekjen e gjallëjes dëgjonë çka thot Allahu xhallahu ala në surën Al-Muhammed fa thot Allahu xhallahu ala ha antum ha ulai تدعونا لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم أشتاهم أشارت أشمتهم يفتوشم أشتشارم يكريسالي زوار أشت أفرت Maksimalisht tërheqës e dhe johëse. Ski arsuje me të rejkdoren, ski arsuje me refuzu. Nëse e bën këtë tërheqë, që ka ndodhë? Dhe gjene Allahu që ka nësurë Muhammed. Në jetin uh, 37, sa më pëm kudënë se zga bëjtë. Allahu gjellë ula thotë, Ha entum, ha ula. Subhanallah, që farë fillimin. Ha entum, ha ula. Ja jopra që po dëshmoni nga bojmë nga kështë, që e pro provimja dhe? Ha ula, ju jeni ata, që poftoheni, pojëthirë Zotit, li tunë fiku, që t'japni në rrugën e Zotit, feminë këmën një bëkhalë, dhe pas kësoj ftesë, dhe pas kësoj oferte, që Allah u gjallë ula, po e zbrat një verin e ofertës berin në nivel në hua marjes parame na femin kumën jepkhal dhe prap kuan nga ju që po atë rejkën dorën dhe janë koprat arsjetohet me lëllën e arsye mërenësi nuk e prënë në ferëtën Allahu thasë femin jepkhal fe inna me jepkhalua nëfsi aje që i ka të rejkë dorën aja ka pashërën kësaj Allahu është gani Allahu nuk i duhet kja Entëmull fukara, ju e një fukara e o që kretë, ju jo keni një ojë përkëmja u shtu zotë, ka sa ti si duhet. E këto është goditja, u e inë të tëvellë u nëse hek një dorën, gajrekum, e ndrënë partnerin atën, apo ofertën, e qënë të tjerët ofertën, juve ju ndrën, si një mu, palë që u ofrohet ofertën, e aty në që Allah huja poferët, ka që ju shëse, një qene, shtatë qene, shumë fishe, pa ku fi, laja kune, më thele kune, ata s'kan me konë si kurse ju, jo. ata nuk kan me qenjë si kurse shambulli juaj, përëndaj, të beruzër, shambulli rinjallës, për bol vdekjes, shambulli rritjes dhe i zhvillimit, dhe i shtimit, për bol tretjes dhe mungesës, e të gjitha këto janë shëruar në hijen e besimit në Allahun dhe fuqisë së Allahut xhallahu taqala që shpjegova më tani. Janë mjaftuar me e lviz edhe thërmin e funit të bujarisë që keni kudo koh në shpirtin e tij e të dhënës. Nëse nuk ësh kështu, prap pas kësaj gjen arsyetimet e saktuara dhe tërhiq durën nga ofertat e krijuar që ti japësh Allah të tjer, si allah tjer, andaj, e zëvendël qom nga jerë kom yndron allah jallahu ala bi an ttir sillotir andaj sillen ofertat e dëshmën njët vin mund të shomta ku ki mundsi me kom pjesë marr as nuk e shuzo ofertën allah yndron e bjen te tjerat kjo es garant dohon yë zëvendël qom nga jerë kom yë yndron po çka me dërzan thum la yakuna m thalakum E ata nuk kanë mendjek shemblën e juajnë, ata kanë me konë këtë tjerën. Prandaj, kërë Allah o thëtë el infak, shemblë dhe infakot të nërruzër, ose shpreja el infak, e ka, e ka këtë kuptim që është ndëllidhën ngusht me fuqinë e Allah gjallewala, është ndëllidhën ngusht me rinjallën, është ndëllidhën ngusht me, me rritjen, zhvillimin, e gjithë ato që i cekat. Prandaj, Allah o thëtë me theru ledhina, ju në fikuna, Shama të duhet që e kryjnë proces në që duhet në fakt me këtu kuptime, është, është aje e fundit. Ska mundësime së në dhonë pas të i kuptime. Plus kuptime të tira që kanë me u shtjellu në, në vijem. Shama, ose shpreje tjetër në këtë shama të që mirë me e studiu, është fjalla fisa bilillah. Allah dhëtë me thëllu i ledhini në më fikune, Fisë e Bilila. Edhe fjallë e muale umë ka që ka më trejtu, por përkallit e fisë e Bilila për shka këtë kohë, së bërë. Fisë e Bilila në Kuran është përmenë në shumë vendë. Dhe djetarët e kanë trejtu edhe në aspekt kufizum, edhe në aspekt të zgjëru. Aspekti kufizum, ingusht, është fisë e Bilila, është aja që ka bëme luftën në rrugën e lojën e lojën e lojën e lojën e lojën donjëri kurdon më mbrojt, kurdonjëri më rujt vetën e tij, fenë e tij, posynë e tij, apo e ajo është fisabil ila. Ky është kuptimi i ngushtë. Por kuptimi i zgjeruar dhe mjafton kuptimin e plotë së fjalës është çdo gjë që ka të bëjë me atë që Allah është i njohur. E kjo është kuptimi fisabil ila. Edhe në këtë rast. Ata që shpenzojnë dhe japin ku do që është knatësia e Allahu gjënë dhe gjelalu, kjo është fise, fise Bilillah. E përqen fise Bilillah duhet me mbëcu diso kushte. Më kryesur e është sinceriteti dhe të jetë si pasfrimës dhe uzzimeve dhe traditës se Muhammedit sallallahu aleyhi wasallam. Nuk mund tjetë fise Bilillah nëse ka syfatsi. Nuk mund tjetë fise Bilillah nëse ka dëshirë për autoritatë. Nuk mund tjetë fisë e bililla, nëse ka dëshirë për ndikim. Nuk mund tjetë fisë e bililla, nëse ka dëshirë për autoritatë. Ska mundësi! Fisë e bililla është veçkë është lilla. Dhe nuk ka mundësi me qenë fisë e bililla në qoftëse bëjën desh me mësimit e pejgamberit sallallahu alesallam. Për shambull, një njëri e ndërton një gjami ti os puna ma, ma, dhe mund, për që më modhe mund të flijmë të bëni njërin këtyre tokës me drej xhami me drej xhami ku ka më fal njerëz a është përputhje me rrugën e pejgamberit a është godëstë në përputhje kjo është e bilila mirë një në njëri shpreson se me një vën është një varr i një njerëzi mirë apo edhe shkon me ndërtuat ato që mos mushkil me ndërtuat varr që njerëzit po të mos jetë me shku pastaj me lutë Me lidh, pajna caktum, apo, edhe a i mënen që për bëjhar, për, a, kjo fisa bilila? Jo, për, kjo është në gjallje e idhujtaris, me e lud vdekurin. Pra ndaj, kjo është një mënyrë që është ka mundësi një investim, me menunjë që i përbonë mirë, nuk është fisa bilila. Për. Ose për shambullë, e bëtë të një liberë që bëjë ndeshma që kamësu Allah dhe pegamberi, sosele, për, për. a, po, a i mënen që, sa është fisa bilila? A, po, a i më eks tremor. Në fisë bilah është për asht, kurajë përputhje me atë që Allahu është i kënaqur me të. E Allahu është i kënaqur vetëm atëherë kur është i sinqertë edhe është në rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj shikoj këto rregullat e fisë bil në çdo gjë që ska dhe ku dush dhe çu dush ti. Edhe këtu po fillojmë të shohuajmë atë para që të tash fillim se dhënja më shumë kohë të bëj me dijen se çka të bëj me emocionet dhe me dëmshmërinë pa tjetër, pa dhëmëshmëri <coughs> së njëap, a një mund me me ditë sa dush, pa kërë është një ngurë së njëap, mirë pa dhëmëshmëria u dheqen dhe nga dia, dhe jo e kondër ta. Pra ndaj, sinceriteti është dia, njohja rrugës është dia. Dhe kërë Allahot thot, se mund të arrim, këtë shpërblim të madhë, të dhenjes, dhe këtë shumë fishim marramendës, ata që e bëjnë këtë në rr krasin e mësën se si duhet me dhënë, në mësën edhe një regull të malë njëtë në përdiqme të broze, që nuk ka të bëjtë me dhënjen, por ka të bëjtë me gjdojgjë që na të dëshruj me, me bo dhe i thejmë e shfisa bilila. Regulli thëtë kështu, se gjdojgjë në finë tonë i nështruhet regullave edhe i nështruhet uh, i nështruhet definicioneve dhe mësimeve që dalin nga fjale Allah dhe fjale pegamberit sallallahu sallallahu ka disiplin këtu, ka regull në finë ton nuk mund të jetë fis e bilillah me se folë për vend nuk mund të jetë fis e bilen që se je për vend nuk mund të jetë fis e bilen që se shkan për vend nuk mund të jetë fis e bilen që se vepran për vend s'ka fis e bilen mund të du këti kujt ama fis e bilen si bas tja jeti që ka si Allah këtë shamë nuk të ka të bëj atër kër i përs normëve të saktuara, regullëve të saktuara, është konform disciplinës të saktuar, e atër e po, atër është fisë e bilin, fisë e bilin lapëtën. Dhe, pjese e fundë të kësaj, Allahu përmenë pjesën për nëmbjus të jetit, se Allahu gjëllë lewala, shtën, mësë pari kemi, dhe më thonë qëfarë, kemi, e, uh, një din shtatë qim, për njëve shtatë qim, po pasaj vë Allahu jo dha, i fulli me njësha, Allahu ja shton ku të daj. Për qëfar shtimi bëhet që anë? Kjo ajetë në apë me kuptu, së shtimi është dy loje, shtim i kufizuar, ose i njohër, edhe shtim i pa njohër, i pa kufizuar. Edhe kështimi i kufizuar, me mendin me e njërit është i pa kufizuar. Allahu thot ke mëthëri habbetin enbetet seba asenabil fi kulli sëmbulletin mi e tu habbe kjo është shufishimi par i kufizuar si kurse që është e një kokra që mbilën nga jo kokr dolin 7 kalin e një do kalin nga 100 kokra 117 700 do më thonë nga një farë nga një kokr 700 kan dalë kjo është shufishimi par Ky shumë fëshim edhe pëse, mëse të kumë të një drejtë, ky shumë fëshim edhe pëse është për men i kufizuar numerikisht, nuk është i kufizuar logikisht. Pëse, masë pari, djetarë kanë thënë, nuk ka kali që i ka një qënë kukra, s'ka kështu. Ane nuk mund të gjishë, shembu dhë praktin nga jetë e për ditëshme, se ka kali në këtë dyna që tjeshe, i ka bunë një qenë, E qëka jebë kemë e kuptu? Jebë me kuptu sa Allah Gjallë Lora ka përmenë kufizimin dhe sa so me ta parafru shumëfishimin. E një që është kufizimi i përshtatëshëm me kufizimet e dunjasëtën. A, kuptuve? Andaj edhe me standarët dhe dunjasëtë, kufizimi, shumëfishimi i parë është i pakufishëm. E paramëna, shumëfishimi i dyjtë i pakufishëm, i cili është i pakufishëm përbalë atit pakufishme i parë, të parëtën ë saosh kjo aftë. Nuk dim në saosh. Ë ndonjë çka marr anamnesë, diçka sunë kuptantë saosh që shumë fshijim ata. Kjo është e para, që ka bete këshufishimi. E dyta, mirë, shufishimi par, i parë i kufi i kufizuar, i dytë i pa kufizuar. Ku me ditën e natës, ky shemb vëdhën ti i parët e dytë, a ka rregulla këtu? A ka diçka që ndikon në shumë fshijim? Apo është i pa regull të kjo shumë fëshimë? E kanë pytë Shekh Abdurrahman Sa'di, Rahimullah dhe Kanë pytë dhe të shumë një kom përzit përgjigjin e Sa'di, Rahimullah Një dhe me këtë qeshtja Si bëtë shumë fëshimi? A këna mundësi nga me e përzit dhe veprën ton? A do tjetë? Ndhejt, në shtatë qimë, në pakufi A mund është ti me caktu, ku po ki qef me qu? Apo kjo është ndeshjin Allah Gjellewala Kjo ë Djetarët ka thënë, nga ta sadi se është ndorë në njërit. Të edin, ku dhe me e që opëm. Dhe me thonë, kvaliteti dhe inkuadrimi i faktorve caktuar, që i ka përmen sadi, e unë suni përmeni i tashotës e në shumë, po i, i kompërgjit një dype i tyjne, inkuadrimi i faktorve caktuar, bën që dë vendos ku do tjet nivelli i shpëllimit të ndafëm. Andaj, Qëfarë, thëtë, Shekhe Sadi, Allahu e më sheroftë. Thëtë, emma më dha'a fëtul ameli bilhasëneti leti ila ashri e më thaliha. Fë hadha labut dëminu. Thëtë, Sadi Rahimullah. Soj përketë, shumëfishimit të një vepre, nga një në dhjetë, kjo ndullë gjithë sëse. Kjo s'ka tjetër. Mjaftën me kënë vepra mirë. Daja gjithsesi 10. Don dhe tin start fituesi 10, 1 me 10, gjithsesi. Pastaj thot ë nga Sallahu ka thënë men jae bil hasanati falahu asr amsalha. Kush vije me një të mirë i ka 10 të jesh me siguri ajo thon. Amma al mudhaafatu. Ndërsa i përket shumë fishimit, me shtimin mbi këto 10së felëha esbabë, e kjoj ka sebebet e veta, ka faktor që ndikuj në shumë fëshim një nga të faktorët sinceriteti, është fuqia e besimit e bindis, e shumë tjera mirë po ndëgjëni që ka thotë saadi, që ka ndikuj në shumë fëshim e që ju thashtë fillim, dhe kërë nërgjë për këtë ekstra, që ka të bëj me orientimin e dhenjes në bibazin e dijes në bibazin e njohjes ju në bibazin dhe në shmëris për me e shumëfishua rritjen, thotë Sadir Rahimullah, që tjetë, do të tëtë, e nga ato, fa, faktor, që ndikun në shumëfishim, dhe të pakufishim të vepras, në shpërblim, është, të investohet, në, dje, shdo thotë Sadir Rahimullah, min adhëm il gjihad, fot Sadri Rahimullah jihad më ma i madh dhe investimi më ma i madh që bëhet është të investo në dituri ose në bardhësit e dijes ose në shtyrën e dijes fot ngase kështu përhapë të vjej Allah ngatë pastaj është harri nga çdo anë tjetër fot Sadri Rahimullah fa in al-inshigala bi zalika ai çë e ka këtë projekt, kjo është fjallë e sadit, fe inë në inshigale bidharik, aj që mirë me këtë pun, thot, nuk ka vepër, që i amat pun të ti, nëse kjo e ka njërë në sinë qërë, dhe më honë, investimin bije, dhe këtë që ka ka të bëj me bije, që përmes të investimi, pas të i përhapet njëhurja të njerëzit, thot, sadit, që kjoj njëri, veqë, këu them sinqerit din për Allah mas kësaj nuk ka vepër sheria që ja mot punë të inaptë do të thon çikjo më e mota se kjo bë e çështoshu fishuata do prandaj ç'është e para dhe e dytë the sadirahimullah nga ajo që është shumë fishan din pa kufi shpërblimin njës, që tjetë, dhalike, el el e dhënjes është çetjat min dhalika el masharia el khairia projekte të do bish me të cilat jo çdo dobi të cilat ja le të soj muslimanit zbatimin e fesë ose jetën dunjëvën të cilat sikon sunal Allah. Von, shton fshime, projekte bamirës të cilat një musliman i ja bën më të lehtë fen, më lehtë me zbatimin ja e fen dhe i ja bën më të lehtë jetën dunjë. Që sprovat e dunjës mos më ndikojnë fen e tij. E të cilat edhe këtu vazhdon ndë, e të cilat Thoth Sadir Rahimullah kanë rjedhjet vazhdushme që të futët kynirin hadith për i gamirit sallallahu al-sallam se këtu është pojën të është në fishimit i dhamate el abdu in kata anhu amelu il amin thëleth kur vdes robi shkputen nga aj veprat për vetë se në tira oste, apo së dhe ka të njërje edhe kjo kjo prengë bëbirës që është me këtë karakter që cika le tjetë sinjali rëndë dhe vazhdueshme e cila edhe kur vdes ti, cilëti shprehme caktuar atë. Le mohsh rëndë, dituri që përveton njerëz më saj ose fmi i yoti që lutet për për ty aftën. Prandaj kjo është <coughs> që garanton nga faktorët kryesor që ndikon në rritjen e në shufizimë e shpërbimit. Prandaj ndero ndero Zotin. Ko progresuara që me shikum me syrin e dhimbshmërisë kam përparësi shumë më shumë ndaj shumë të tjerë që katon sa djatë. Po un thash se kjo nuk është dhimbshmëri, por është dituri, është goditje, është tregtim me Allah xhelalauala. Ti kur den treg me ble, apo me mund kritikë she ble. Mir po, duke pas parasysh buxhetin e kufizuar Blenë ato që duhet, edhe kjo është këto, me pasë mundës i besimtari, gjithë do në e vojlije duhet me do ndimë, mirë po, duke pasë për asyrë, sa është e kufizume, shikën me godit në shumë fëshimë sa matë madhe ato, sa matë e me goditë, për shabë në qofë se një, një vepë e mirë, për fundan të kjo individ, kjo është mirë, për në qofë se pre këti individi edhe një dë tjerë përfitojnë, kjo është halama e mirë, e kështë të më radhë, e në qosë e investimin në individ saktuar, ose në projekt saktuar, përfinë masat të gjërat njerëzve, thotë Sadir Haimilan, në kuptim në fjore së ti, se sa so ma te për përfrije njerëz në përfitim, a që ma te për rritet niveli i shumëfishimit, kjo është fiku i dhenjes që të me pasë parasysh besimtari, kur dënë me bo mirë, pandaj shumëfishimi është realitet dhe ajndonë, Vaj edhe në kuptimin e kufizimit është i pakufishëm për ne. E paramendon kuptimin e pakufizimit, çuçi bien kë? Është shumë e madhe. E për më e përmbyll tërë kët Allahu Jellala, që mos lën as tim dyshje dhe mos lën as një luhat, as një hamendje. Në tërë këtë çarem magnetës, do të thonë, me rremendës me yoshja, më vërtet që ngjollën zemrë e ka përfunduar ajetin wallahu wasiun alim. Allahu hu'l-Wasi'. Çka është el-Wasi'? Është el ai që el-Wasi', el el el el el-Waseh është ai që mundson mi nzon të ton. Apo për shembull kur thosh arabisht hadha makanu yas'u lil-jami'. Kundra yas'u, inzen të gjith. Apo Wasi' është i gjon më ke ti nzen. Allahu po të më thon se shpërglimi Allahu xhallahu ala i nzen të gjith. Atë ne shoh ti të gjithë tani këtu bamirës. Nuk kardhjohet bamirësia Allahut, po jë rrit në bamirësin. Se ka për shemb ti ki dëshir me me, me kom pjesë të çka, ta më thuash, von mas 3 ditë e humbush, apo s'nzen. Son nyri vullë nderuar nga Ademi elsom di sot. Hyjnë në këtë lloj kategorie bamirësave, që Allah ja shumë fishon pa kufi. Sa so koksi, me migrako. Prap mbet Allahu elwasi. Al allahu pa ka vanë për të gjithë. Ka vanë për të gjithë. Pra ndaj është el-alim. Aj e din se kush emeritën shumëfishimin e kush nuk e metën shumëfishimin. Shukaj këtë kombinim e zhujam e tëllojëllua. El-vasja i që i garantën shpërblimin dhe el-alim i që i garantën identifikimin jo përzimin. Dhe këto dy realitete kush i din po Allahi do tjetë gjithë mund ambiciasë edhe i motivuar me bomir, me këtë dyja po përmbyllin. Ky është realitet kush e njeh e ushqen zemrën e ta është në kulmin ambicieve. Me njeft Allahun El Alim, i cili është i gjithdijshëm, identifikon dallimin mes njerëzve. Së janë të barabartë ata që japin, ata që nuk japin, ata që dinë me ata që nuk dinë. Edhe pse tek njerëz mund barabart, të jenë të barabartë, e pse tek njerëz mund të jenë ndryshe. El Alim është ashte motiv. Te Allahu e dinë Jie çortas, e dinë Allah ku jete? Edhe luasi, ka Allah mjaft për të gjithë, nuk e harxhan begatin e Allahu xhalleu ala dhe nuk e sfidon mirësinë e Allahu xhalleu ala, bamirësia e kujtdoqoft mbi fytyrën e tokës. Ky është çambulli që ka si Allahu xhalleu ala për të mësuar dhe për të në orientuar se si duhet të kuptojmë dhënjen dhe ka duhet të orientojmë dhënjen dhe si duhet të emocionuohemi tonë ton për dhënjen. Ndërsa kuptime tira të tjera të dhënjes vazdojnë në vjetëteve që do lasim për të lasim porto inshallah në dersin e ardhmshëm. Nga sa thash, kjo sot është pak detaje, por më shumë shtjellim dhe hyrje e inshallah do të vazhdojmë edhe me temat e tjera të, të njëjtës me të temën e njëjtë, por me disa shënbytye tjera që ka për mëllah xhalon Kur'an, inshallah në temat ose në ngjarë të ardhmshme. Allah ju shpëltoj për omenin për sabrën dhe deri atë Allahu xhalahu ala na ushif zemrat tona me besim. ذم ابو ياري ذم ميرسي امشير و زوتي رواد الشوبليتو صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا